O mágico da diáspora, desmembrar terra-chão. Mas se eu já fui trovão que nada desfez, eu sei ser trovão que nada desfaz. Nem o capataz, nem a solidão, nem o estupro corretivo contra o sapatão, os complexos de contenção, hospício, que é a mesma coisa que presídio, que é a mesma coisa que escola, que é a mesma coisa que prisão, que é a mesma coisa que hospício, é a mesma coisa que as políticas uterinas de extermínio de um povo que não é reconhecido como civilização. Mas eu sei ser trovão. E se eu sei ser trovão que nada desfez, eu vou ser trovão que nada desfaz. Nem a solidão, nem o capataz, nem o estupro corretivo contra o sapatão, a loucura da solidão, capataz, queimarem as heranças das minhas ancestrais, arrastarem Em Cláudia, pelo campurão, caveirão 111 tiros contra cinco Corpos, 111 corpos Mortos na prisão, eu sei ser Trovão, que nada desfez Eu já fui trovão E se eu já fui ser trovão, eu sei ser Trovão, eu sei ser trovão Que nada, nada Desfaz I don't know what this is coming down through the audience, but look like just came out of the basement. Eu sou um corpo negro no mundo e reconheço. Eu sou um corpo negro no mundo, interajo com tanta gente. Eu sou um corpo negro no mundo, mantenho relatos vivos, mantenho a memória e a vivas. Eu sou um corpo negro no mundo e existo. Eu sou um corpo negro no mundo. Capaz de sentir. Eu sou um corpo negro no mundo. Entregue. Tomando cidades. Não me encaixe em nada e meu espírito é livre. Eu sou um corpo negro no mundo. Totalmente entregue. Eu sou um corpo negro no mundo. Consumindo e sendo consumida. Por música, referências, histórias, momentos, pessoas. Se tudo é simplesmente uma perspectiva de narrativas, eu me pergunto. O que eu vou permitir que me consuma? E o que eu quero consumir? Existem tantas narrativas, perspectivas, pontos de vista e oratórias espalhados por aí que às vezes é simplesmente difícil você se entregar e olhar através de um só. E talvez a arte seja um pouco disso, espalhar perspectivas e narrativas diferentes. Um gostinho de liberdade, quem sabe. E existem tantos processos de ressignificação nesse meio que mesmo quando você trata de assuntos corriqueiros como... paixões, entrega, sobre ser um corpo negro no mundo, é o seu pequeno momento de liberdade. Liberdade é uma luta constante, já diria Nina Simone, liberdade é não ter medo. Mas o que não ter medo é ser e estar entregue ao que te consome, ao que te alimenta, ao que te potencializa. É como ser um corpo negro e não permitir que o sistema te mate. Nós temos das mais diversas ferramentas para impedir que o sistema nos mate e aprisione. Não só fisicamente, como espiritualmente. E nos conectamos de modos mais diversos às pessoas, à nossa família, a quem nos escuta, quem nos sente como pessoa, quem nos enxerga. E aí eu entro nas palavras da Annelise Assunção sobre o pai dela. Abre aspas. Meu pai tinha o um desejo do mundo, de culturas e saberes de todo canto, e tinha muita vontade de ser livre de verdade, de se livrar da escravidão atrelada à sua pele, do seu corpo e seu destino como um homem negro num país escravocarata. Meu pai nasceu apenas 50 anos após a Lei Áurea, a memória era muito recente. Depois de passar três meses na Alemanha, fazendo shows, estudando a possibilidade de irmos pra lá, o velho Ita desistiu. Voltou para o Brasil com saudade da sua feijoada semanal, do quintal, do sol, do sal e do calor humano. Contava histórias sobre a solidão que sentia por lá. Ouvíamos atentas e, de certa forma, aliviadas. E foi nessa volta, quando num show em Salvador, ele teve a certeza de que era no Brasil que ele iria ficar até a sua morte, ao lado dos pretos, na sua luta através da poesia. Virginianamente, ele percebeu que para ele desistir do Brasil seria tão difícil quanto encarar seu destino aqui, sendo um artista de vanguarda descompreendido. Quinze anos após a sua partida, eu percebo como a sua obra já se molda nos pilares da construção da cultura brasileira. Há sempre o que descobrir, desbravar, referenciar e reconhecer. Uma obra rica em estudos de toda a ordem. Eu estou aqui em Salvador para me encontrar com tudo isso através de corpos baianos para oito shows em homenagem ao Itamar Assunção. A She, o ancestral. A Annelise arrumou um jeito de se conectar ao pai dela da melhor forma possível, seja por meio da poesia, da música ou de toda uma obra que compõe a vida de um artista. Não só a Annelise, a irmã dela Serena também. Esse é o momento que você pausa o podcast e vai procurar nas suas plataformas de streaming no YouTube onde quer que você escute música. Serena Assunção. <coughs> Voltando. É muito simplista você... associar um artista ao outro simplesmente pelos laços familiares mas acho que nesse caso é válido porque você pega a última obra, vou chamar de obra o último trabalho da Annelise Assunção, que chama Taurina, tem todo esse universo associado ao signo, ao universo feminino, ao tarot, à música tudo, família principalmente família e o coração É muito difícil você ser um artista e conseguir transpassar para o que quer que você crie o que você está sentindo, seu momento, seus processos. É difícil ao mesmo tempo que é muito claro. E quando você escuta, você consegue sentir todos os laços familiares que entram nessa trama e, sobretudo, a entrega, as paixões e tudo aquilo que consumiu a pessoa no processo de criação, no processo de ideias, no processo de semear. Semear é uma palavra boa. E todos esses amores infinitos, transcendentais, viscerais, intensos, fazem da arte o que é arte. Essa sua expressão de liberdade, essa sua expressão de consumo, que te consome e que te faz ser quem você é, que te potencializa. E tudo que te potencializa é válido, te faz crescer. Só que as coisas são trabalhos de formiguinha, não tem como você simplesmente... crescer de um dia para o outro, se potencializar sozinho de um dia para o outro, passar uma mensagem com um episódio de podcast. Portanto, todas as ferramentas são válidas. Todas as pessoas que te potencializam, te fazem crescer estratosfericamente são válidas. Todas as suas boas intenções, com certeza, elas são válidas e elas vão te levar para onde quer que você queira. A cidade é grande, as pessoas muitas e a sua vontade é maior ainda. E eu só quero que você esteja inspirado. Procure o que te potencializa, procure os seus meios de liberdade e vai. Não tem nada que te breque nesse mundo. Aconteça o que acontecer, nós somos imortais. Enquanto permanecermos numa história, numa narrativa, numa obra, enquanto ainda fomos arte, nós vamos existir. Nós existimos, nós resistimos. Somos trovão que tudo desfez e tudo desfaz. E nos erguemos em meio à destruição e escombros. Eu só quero que você encontre seus meios de liberdade. E deixe que isso te consuma. Da melhor forma possível. Boa sorte.